Jadani kaipatu ginuen gaia. Frantses estatuak emazten bortizkerien kontrako behatokitik edo JIP egituratik erretiratzen zela iragarri zuen, JIPak ez zituela betetzen eta bereziki biziki tokikoa zela argudiatuz eta ezuela nazional mailako izaerarik. Egia, Martin Bizota asoanta buruz zuen JIP hori ipar euskal herri mailakoa izan behartzela. Baina frantses Estatua erretiratu eta laguntza eskasetan azkenean ez da aintzina joan. Koletkabde biel dibutatuak sortzi mila euroko dirulaguntza eskaini dio Euskal Herriko emazten kolektiboari honek bere alen arabera aintzinkondutxipia zuela eta JIP-ari emaitea dirulaguntza zen egokiena bainan kapdebielek ezintzion legez JIP-ari zuzenki eman dirulaguntza eta emazten kolektiboari ezitzaion juridikoki zuzenai duritzen bere bitartez pasatzea eta hor sortuta polemika Baionako honako ezkerreko taldeak kapdebie Barne duena herriko aldizkarian salatu baitu emazten kolektibo Eta, diru laguntza, ukatu duela. Jakolin Idiak, kolektiboko presidentea. Guk ez dugu bihukeriari, eh, gure espirituan, guk errandu alde batetik uh, diru hori ez da gure aktivitateen arabera ez da egokia, eta errandu gure aurrik onduak direla bi mila eurokoak, horean eh, mm. bi uh, tik eta mar milat pasatzia ez auko iduri ale, egiteko, gauzen egiteko ere, eta gero errandu uh, ere, diru horren Emaitea JIP-ri, ala, zenula, guretzat etzela batea egresa eta etzela bide argi bat guk bide hori hartzeko. Bayon Wilbert ezkerreko taldeak bere agirian erranak gezurrak direla, gehitu du Jakolin eta Martin Bizota asoantaren kontrako eraso zuzena dela. Zara, nik onustez azizki bat da Martinen kontra joiteko, bon, hori bakizu politika mundua, eh, baginakien, bazuek tan mundua munduara estela eder deja. Bukatzeko erran berda Martin Bizotak berak hitza hartu zuela azken kontseilu bilkuraren astapenean gai hau aipatzeko eta biziki mindu agertu zela ezkerreko taldeak publikoki egin adierazpenengatik.